Jabur 115 dari ayat 1 sampai 18. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namaMu berilah kemuliaan, kerana kasihMu, kerana kesetiamMu. Mengapa bangsa-bangsa harus berkata di mana Allah Tuhan mereka? Namun Allah Tuhan kami di surga. Dia melakukan apa yang disukainya. Berhala mereka daripada perak dan emas Buatan tangan manusia Berhala itu ada mulut tetapi tidak berkata-kata Ada mata tetapi tidak melihat Ada telinga tetapi tidak mendengar Ada hidung tetapi tidak menghidu, Ada tangan tetapi tidak memegang Ada kaki tetapi tidak berjalan Juga tidak bersuara dari kerongkongnya Orang yang membuatnya Serupalah dengannya, demikianlah juga semua yang percaya kepadanya Hai kaum Israel, percayalah kepada Tuhan Dialah penolong dan perisai pelindungmu Hai keturunan Harun, percayalah kepada Tuhan Dialah penolong dan perisai pelindungmu Kamu yang takut akan Tuhan, percayalah kepadanya Dialah penolong dan perisai pelindungmu Tuhan ingat kepada kita dia akan memberkati kita. Dia akan memberkati keturunan Israel. Dia akan memberkati keturunan Harun. Dia akan memberkati semua yang takut akan Tuhan, baik yang berkedudukan rendah atau tinggi. Semoga Tuhan memberimu semakin banyak keturunan kamu dan anak-anakmu. Semoga kamu diberkati oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit malah seluruh angkasa adalah milik Tuhan. Tetapi bumi telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Orang mati tidak memuji Tuhan, orang yang sudah turun ke alam sunyi. Tetapi kita akan menanjung Tuhan dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan.